Se, eikö vain? Aivan. Ja rakennus on puolestaan valtavan voimakenttäkuplan sisällä. Kyllä. Ja tämä voimakenttäkupla lentää halki tähtien välisen avaruuden. No niin. niin. Ja seitsemän sammakoteiden hävittäjää hinaa meitä 12 hyperavaruusvalon nopeudella kohti sammakoteja vai mitä? Se on parasta olla tosi makeidis. Sitä se on. Haluatko kuulla? Okei. Okay. Lähdetään diskoon. Sinä olet Sehenä Hull. Kojan niin? Mitä sinulla on diskoja vastaan? Katsos. Minä sain vapaalikun yhdeltä kaverilta, joka jakoi niitä kadulla. Tässä. Aha, minä ymmärrän, Seifferd. Sinä tarkoitat, että tiirikoisimme lukon tuolla muovikortilla. Murtautuisimme ulos rakennuksesta, valtaisimme jonkin sammakkotehden hävittäjistä, huaten vartioita tuolla naurettavan pienellä muovin palasella. Ole hyvä ja vilkaise tarkemmin tätä korttia. Madon Reiker Disco, kovinta diskokammaa koko petelkeysessä. Kortti oikeuttaa ilmaiseen ruumiin vuokraan yhden illan ajaksi. Mitä tämä ruumiin oikein tarkoittaa? Sinä olet ollut liian kauan tien päällä ruusta ja jäänyt pahasti jälkeen pankkitoiminnan kehityksestä. Katso nyt. Vanhanaikaiset luottokortit toimivat niin, että kun työnsit sen kassa reikään, se vähensi välittömästi ostostesi hinnan pankkitililtasi ja hyvitti samalla summalla kaupan tiliä. Ymmärrätkö? Minä pidän enemmän käteisestä. Jos rahalla pystyy vääntämään etuhampaansa irti, se on aito. Ja, joo. Mutta kuuntelen nyt. Ruuminvuokraus tarkoittaa sitä... Että kun painat tämän kortin ruumistasi vasten, se hajottaa sen molekyyleiksi ja toimittaa pankkiholviin talteen. Mm. Mutta samanaikaisesti se siirtää sinun mielesi johonkin vuokraruumiiseen kortin osoittamassa paikassa. Äh, siis tässä tapauksessa mainon diskossa. Tismalleen. Ja me pääsemme pakoon. Toivottavasti se on hyvä disko. Jos kyseessä olisi hyvä disko, heidän ei olisi pakkoja ilmaisia vuokrauskortteja. Okei, okay, Ruusta. Tämä pakoreissu tulee käymään kuin tanssi. Mitä sinä sanot? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Näytäkö minä siltä, että voisin tanssia? Se johtuu varmaan tästä muokkaamasta Se on tehty. Mitä? Se on Se on tehty. Se on tehty. Se on Se niiden tehtävänä on antaa paikalle suositun diskon leima, mutta Mutta kohottaa ilmapiiriä! Mutta täällä ei ole ainuttakaan oikea ihmistä! Mitä ihmeellistä siinä on? Jää. Mikä nyt? Tuo seinässä oleva spraylantteruisi hien hajua minun naamallesi! Okei, on aika häipyä! Näetkö tuon oven? Tuolla nurkassa, ko. Jep, mennään! Ette elämänmuodot eivät todellakaan tiedä mitään hauskan pitämisestä. Huh. Huh. Se oli hirvittävintä hauskan pitämistä, mitä minä olen koskaan kokeillut. Mutta oli mitä oli, me pääsimme karkuun. No. Siinä te olettekin hienoa. Sinäkö taas? Miten hitossa sinä olet päässyt tänne? Helposti, portata pitkin. Portata pitkin, pieneen karhuun. Sinä olet ilmeisesti melko rajussa kunnossa. Pelkään pahoin, että te ette ole lähelläkään pientä karua, Ette ole poistunut tästä rakennuksesta hetkeksikään. Kaikki edellä kokemanne on vain matkusta ja mukavuudeksi järjestettyä ohjelmaa. Oliko tuo teidän mielestäni viihdyttävää? Ei ehkä teidän kannalta, mutta minusta kyllä. No niin, niin Voi, voi. Juuri kun olin oppinut todella inhoamaan sinua. Minulle on ollut suuri kunnia saada tehdä elämänne hieman epämiellyttäväksi, herra Meeblebrox. Uskaltaisinko minä pyytää teiltä nimikirjoitusta valokuvanne? Nimikirjoitus? Sinulle? Järkäsi niin, niin. Järkesi on ilmeisesti jättänyt sinut useita valovuosia sitten. No, minulla on tässä teidän kuvanne. Eli jos te nyt mitenkään voisitte... <tongen> tähti enääsi. Hei. Tuohan on varsin onnistunut kuva. Eikä totta. Annas kun katson. Joo, okei. Okei, minä kirjoitan. Kirjoitan. Syvästi inhoten ja yötettävin terveisiin. Seiford Biblebrox. Saaluvan luvan kelvata. Oh, kiitoksia. Ymmärrättehän, että tämä ei ole minun tyttärelleni, vaan minulle itselleni. Minun on toimitettava se sammakko tähden arkistoihin ja liitettävä mukaan lausunto siitä, että menette kurimuskierteeseen vapaaehtoisesti. Todisteena suostumuksetanne minulla on teidän allekirjoituksellani varustettu valokuvat. Kuulehan paskiainen. Minusta tuntuu, että sinun hapenottojärjestelmässäsi on jotain vikaa. Ai, niinkö? Mitäs vikaa sinä on? Se, että sinä edelleen hengität. Tehdään se, ole mikä vika. Minun kannaltani katsoen on. Anna pakon. Sitaisen pienen solmun sinun kaulaasi. Jos Saatte vielä katua. Niinkö? En varmasti puoleksikaan niin paljon kuin sinä. Muistakaa, että minä varoitin! Ruusta, ruusta, näetkö sinä? Se tyyppi hävisi kuin tuhka tuuleen, kun minä yritin. Minä taisin vääntää yhden peukaloistani sijoiltaan. Ruusta! Ruusta! Missä hitossa! Bible olet nyt oman onnen Olet saapunut sammakko tähdelle. Mitä hittoa! Kuka sinä olet? Minä olen garitari. Täydellisen suhteellisuuden tajun kurimuskierteen vartija. Ää, moi. Tervetuloa. Ö, tuota, minkä takia minä en voi nähdä sinua? Missä sinä oikein olet? Täällä, tietenkin. Minun ruumiinikin olisi tullut, mutta sillä on juuri kaikenlaisia kiireitä. Asioita toimitettavana, tapaamisia ja sen sellaista. Mitä nyt ruumiit tekevät, kyllähän sinä tiedät. Ainakin luulin tietäväni. Toivon, että se on tajunnut mennä lääkärille. Se on viime aikoina rilutellut siihen tyyliin, että en ihmettelisi, vaikka sillä olisi kolmas käsi haudassa. Öö, tarkoitat kai, että toinen jalka haudassa? Minä tarkoitan juuri sitä, mitä sanoin. Wow, rajua. Ja. Meidän pitäisi siis syöttää sinut kurimuskierteeseen, vai mitä? N niin tuota ei minulla ole mitään kiirettä. Minä voisin vaikka vilkulla hieman paikallisia maisemia. Oletko sinä nähnyt paikallisia maisemia? Tuota, totta puhuen en. Mm. Jospa minä sitten hieman vilkuilisin ympärilleni. Ei... Kurimuskirre odottaa sinua. Tule seuraa minua. Öö, kuinka se tapahtuu? Minä hyräilen sinulle. Seuraa ääntäni. Kuten olemme jo aiemmin todenneet, maailmankaikkeus on häkellyttävän suuri. Ja niinpä monet ihmiset kieltäytyvätkin ajattelemasta koko asiaa oman mielenrauhansa vuoksi. Monet muuttaisivat mielellään johonkin pienempään, itse suunnittelemansa paikkaan, ja itse asiassa useat rodut ovat tehneet juuri niin. Esimerkkinä mainittakoon linnunradan itäisessä kierukkavarressa sijaitseva suuri metsien peittämä planeetta nimeltä Oglaroon jonka koko älyllinen väestö on asettunut pysyvästi asumaan erääseen melko pienikokoiseen ja yhä ahtaamaksi käyvään pähkinäpuuhun. puuhun. Tässä puussa he syntyvät, elävät, rakastuvat. Sen kuoreen he kaivertavat pieniä aforismejaan, jotka käsittelevät elämän tarkoitusta, kuoleman turhuutta ja syntyvyyden säännöstelyn tärkeyttä. Tässä puussa he sotivat pienet sotansa ja kuolevat lopulta ripustettuina joidenkin asuttavaksi kelpaamattomien oksien kärkiin. Itse asiassa ainoat oglaroonilaiset, jotka koskaan poistuvat puusta, ovat ne, jotka heitetään sieltä alas. Mikä on rangaistus pahimmasta heidän tuntemastaan rikoksesta siitä, että ihmettelee ääneen sitä, voisiko muissakin puissa olla elämää, vai johtuvatko tällaiset päähänpistot pelkästään siitä, että on tullut syöneeksi liikaa oglapähkinöitä? Vaikka tällainen käytös saattaakin tuntua omituiselta, ei linnun radassa ole ainuttakaan rotua, joka ei olisi jossain määrin syyllistynyt vastaavanlaiseen syntiin. Ja juuri siitä syystä täydellisen suhteellisuuden tajun kurimuskirre onkin juuri niin kammottava keksintö kuin mitä se on. Sillä... Kun ihminen astuu kurimuskierteeseen, hänelle näytetään sekunnin ajan luomistyö koko laajuudessaan. Ja jossain tuon äärettömyyden keskellä hän voi nähdä pienen merkin ja sen vieressä tekstin. Sinä olet tässä. Mikä tuo oli? Joku oli jo parka, joka astui juuri kurimuskierteeseen. Olemme jo aivan lähellä. Hitto! Se kuulosti tosi kammottavalta. Hei, kuule. Emmekö me voisi lähteä yhdessä vaikka johonkin bileisiin, jos vielä harkittaisi tätä juttua? En ihmettelisi lainkaan, jos tällä hetkellä olisin joissakin bileissä. Tarkoitan, että minun ruumiini on. Se käy usein vileissä ilman minua. Väittää, että minä vain pilaan sen illan. Ja, ja. Minä en puolestani ihmettele lainkaan sitä, ettei se viihdy täällä. Todella masintava mesta. Kun jonkin pommituksen jäljiltä. Itse asiassa useidenkin pommitusten jäljiltä. Tämä on erittäin epäsuosittu planeetta. Kurimuskierre sijaitsee muuten tuossa teräsbetonibunkkerissa, joka näkyy suoraan edessämme. Kuinka maailmankaikkeus voi tehdä ihmiseen tuollaisen vaikutuksen? Koko kaikkeus, Lukemattomat auringot. Niiden väliset äärettömät etäisyydet. Ja sinä itse, mitätön piste, mitättämässä pisteessä, käsittämättömän merkityksetön täplä. Hei, mutta minä olen sentään J. Ford Sitä minä juuri tarkoitin. Astu sisään. Tuota, nyt hetikö? Nyt heti. Ei tämä minusta näytä miltään kurimuskierteeltä. Ei tietenkään. Tämä on pelkkä hissi. Astu sisään. Minun on parasta ottaa oikea asenne tähän ei ole olemassa mitään oikeaa asennetta. Sinä sitten osaat masettaa toisen. En toki, mutta kurimuskierre osaa. Astu Astu sisään. Sisään Astu uh, okay Okay Kurimuskierteen kuva maailmankaikkeuden kokonaisuudesta syntyy ekstrapolaarisen materiaanalyysin periaatteen pohjalta. Eli näin. Koska jokainen maailmankaikkeuden materiahiukkanen vaikuttaa omalta osaltaan kaikkiin muihin maailmankaikkeuden materiahiukkasiin ja päinvastoin. On mahdollista ekstrapolaarisesti laskea jokaisen maailman kaikkeuden linnunradan, auringon ja planeetan rata, koostumus tai vaikkapa niiden taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys, lähtien liikkeelle esimerkiksi Komeron nurkkaan unohtuneesta kuivasta leivän kannikasta. Mies, joka keksi täydellisen suhteellisuuden tajun kurimuskierteen, teki sen asiassa siksi, että hänen vaimonsa käytös ärsytti häntä suuresti. Hänen nimensä oli Trintragula. Hän oli uneksia, ajattelija, tai niin kuin hänen vaimonsa asian yleensä ilmaisi, täysikahjo. Hänen vaimollaan oli tapana nalkuttaa loputtomiin siitä, että mies haaskasi aikaansa tuijottamalla taivaalle, pohdiskelemalla Hakaneolan ihmeellistä toimintaperiaatetta tai tekemällä spektrograafisia analyysejä komeron nurkkaan unohtuneista kuivista leivänkannikoista. Sinulla ei sitten ole minkäänlaista suhteellisuuden tajua, hänellä oli tapana tiuskaista noin 38 kertaa päivässä. Niinpä Trin päätti kerrankin näyttää vaimolleen, mitä suhteellisuuden taju oikeastaan on, ja rakensi täydellisen suhteellisuuden tajun kurimuskierteen. Sen toiseen päähän hän kytki ekstrapoloimansa leivän kannikan, ja toiseen päähän vaimonsa. Hän käänsi koneen päälle, ja hetken aikaa hänen vaimonsa näki koko luomistyön ja itsensä suhteessa siihen herrat Tragulan kauhistukseksi tämä kokemus poltti hänen vaimonsa aivot olemattomiin, mutta toisaalta hän oli tyytyväinen pystyttyä näin todistamaan, että jos elämä yleensä haluaa jatkaa olemassaoloaan tässä äärettömässä maailmankaikkeudessa, sillä ei ole varaa suhteellisuuden tajuun. Tällaiseen kurimuskierteeseen Bible Bibelbrox on siis heitetty, ja muutaman sekunnin kuluttua hän astuu jälleen ulos. Moi! Bibelbrox. Olisiko sinulla tarjota jotain juotavaa? Oletko sinä käynyt kurimuskierteessä? No näithän sinä, että menin sinne. Ja näit. Luomistyön koko äärettämässä laajuudessaan. Jep, koko homma. Ei mikään hassumpi räpellys. Ja itsesi suhteessa siihen kaikkeen. Jep. Hmm. Saanko kysyä, miltä se tuntui? No jaa, se vakuutti minut siitä, minkä olen aina tiennyt. Minä olen todella raju jätkä. Enkö minä sanonut sitä sinulle? Minä olen nimittäin Seiford Bibliox. Voisiko todella olla mahdollista, että Seiford Bilbroxin ego on yhtä mahtava kuin koko maailman kaikkeus? Ja onko sillä yleensä minkäänlaista merkitystä tarinamme jatkuvuuden kannalta? Ja kuka on tämä yhä mystisemmäksi käyvä herra nimeltä Zarni joka on edelleenkin linnunratojen välisellä risteilyllä omassa toimistossaan? Ja onko yleensä mitään järkeä roikkua korvaradiossa odottamassa vastauksia näihin raivustuttaviin kysymyksiin? Sitä et saa selville muuten kuin kuuntelemalla seuraavan jakson, ensi viikolla.